Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khviruhu wa nawudhu billahi min sharuri anfusina wa min sayyati amalina min yahdihi illahu falamudhillah wa min yudlid falahadi illahu ashkhadu an la ilaha inna wahdahu la sharika ashkhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. A'udhu billahi minas shaytanirrajim. Ya eyyuhladina amun taqullaha haqqa tukati wa la tamutunne illa vantum muslimoon. Ya eyyuhladina amun taqullaha wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum zhunubakum. Wa mayyutai'in laha wa rasoola faqad fāza fawzan arzeema. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديثة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بداة دلالة <تصفيق> إذ أبلاً ستفقى سمدوشل دو, دو حيزة Zadnice smo označili temu, da tako i sa te temom. Dobro. Naši knjige oni koji mene kotvori na pod naslovom Hajz, ha? Govorimo iz fika, Ne pa, bas da tamo. Ugovarimo iz Fika, iz Fika. Pa pročitaćemo dvije rečenice koje naveo autor knjige od 192 pod brojem, jer tako je numersal, numersal je musela pod brojevima, kaže lade lila, ali bi daje tih, haje tih. Kaže, nema dokaza za početak i za kraj hajza. <coughs> Odnosno, nema dokaza, po čemu se zna da je početak hajza, po čemu se zna da je kraj hajza. <coughs> A o narodnom 123 kaže to Raful haida ilitariful haidu iddataha bima kaže je na stanju haiza zna zna znači zna, period hajza posljednji posljednjim svarom odnosno navodi se ovdje on tri, tri tri tri znaka po kojima se prepoznaje da il po kojima se određuje da je neka u stanju hajza. A to je došlo u, u hadisima pojašnjeno. I ove o, tri stvari, znači, odne su najbitnije za ženu da nauči, a to je, recimo, kako da da prepoznaje, kako da zna kad je, kad je krv hajza, kad nije krv hajza, ako, ako ima jel, i ako ima problema poremećaja. Prvi, pr, najprepoznatljiviji zna, znak hajza je uh, boja krve da lavno da je tamo da boja krvi bude ja tamno smeđe ili smeđa crna na osnovu toga što došlu hadisu vjerdušan ove naveo dio hadisa fe inahu aswadun yuraf koji je krv haiza kaže crna prepoznatljiva usto dodaje neki učinjaci navodi ona miris neugodan i ruža miris od krvi hajza, bi potom je prepoznatljivo da je krv haiza Zašto ode zašto ovde je bitno da znamo tu uh, kako prepoznati kako znam kad je garviza zato što se zna deset kod žene znači poremećaj odrežin poremećaj da izlazi neka, da izlazi krv u periodima za koje ona zna, uh, za koji po njoj nije haiz ili izlaze neke druge tekućine koje liče ina krvi ili nisu krvi ili tako dalje pa onda onda ona se traži pitanje. Normalno, bitno poznavanja kada je krv hajza, nije krv hajza po pitanju, znači, klanjanja namaza i mnogi drugi propisa koji su posljedca hajza. Znači, prvo je, znači, boja krv. Drugo, LAD ade uh, znači, običaj, praksa, kaže zbog riječi poslanika s.a.s. li tenzor uh, qadre lejali wal ajam eleti kanet uh, tehidin, tehiduhunne. -te Uh, kaže da pogleda, kaže uh, da prati, znači da, uh, žena treba da prati znači uh, kadr, znači period, vremenski period, noći i dana u kojima je ona bila u hajzu. Znači, uh, kod žene, obično kada dobije hajzu, od, od, kada postane, kada, znači postane punoljetna, uh, uglavnom kod većine žena uh, zna se tačno period koliko traje uh, uh, ciklus ili hajz, i vremenski se zna, on kontinuira, stalno se ponavlja. I to postane stalna praksa. I zato je spomenuto ovaj, u, u uh, hadisima, na, navedeno, to je jedan od znakova, znači da da, po, da, je, da, da postoji znači, ustaljena praksa, zna se kad se pojavljuje hajz, kad prestaje hajz. <kluh> treći znak, ako, uh, treći znak, kaže, fin lem jekun leha ade, kaže, ako, uh, ako uh, žena, znači nema ustaljenu praksu pojave hajza i nestanka hajza uolem e, tu me izdem i ne zna razlikovati boju krvi ne može da razlikuje znači pomješano kaže e, yedat, jam, jam, kaže onda ona treba sebi da uzme da sebi odredi sama žena 6 ili 7 dana znači da odredi 6 ili 7 dana ovaj, znači ako ima kontinuirano izlazi krv S nekim prekidima, više ili manje. I ne može da različuje na osnovu krvi između hajza i istih azi, kada nije hajz, ili krv poremećaja. I ne može na osnovu praksi običaja koje je imala otprije. Ako na, ne može na osnovu ta dva načina, onda treći način da sebi sama odredi ovo, znači što pošto u hadismo došlo, da sebi odredi, od, recimo u toku jednog mjeseca dana, da sebi odredi šest ili sedam dana da je to hajz. I, uh, znači, I broji sebi kada kad odreda tu to hajz ti dana, u tom periodu znači uh, ne radi ono što nije dozbiljno raditi čteni stavljanje hajza. Kad istekne ti sedam dana, onda se treti da nije u hajzu. I ponovo sljedeći pitanic kad dođe isti taj period, tretira se tako da hajzu. Znači ovo je taj treći slučaj kada žena ne može da odredi na osnovu uh, prijašnje prakse ili na osnovu boje krvi da li je krv hajza ili nije krv hajza. Naravno, ovde nek' ti je da dođeš u što treba znati pa ovo je u slučaju poremećaja nekog kada se desi isti ili ili takozvani demfesada učenjavci fakui spominjalić kr fesada kr fesada znači desi se a te od šest ko žene desi dali zbog zra, zbog bolesti neke zbog porođaja zbog bilo kakvi ili danas je popularno stres dobila stres i zbog stresa sve živote se poremeti ovaj i dođe dobije, dobije se pormećaj za, za u ciklusu i pojavljuju se znači dola, krv pa se pojavljuje prije c, c, c, c, hajza koji je bio ustaljen ili poslije njega i onda se je jedno sam na, nastani ovaj ka, kako to žena kaže samo znači više ne, nema samo odred je su hajzu ili nisu hajzu. <kuh> i onda je bitno da ide u ovim greda znači, sedam na osnovu boje na osnovu prakse koji je imao otpri ako ne može ni, ništa odtog da odredi znači onda a kontinuirano izlazi krv onda znači sve od 6 ili 7 dana kao što je došlo u hadisu. Fatahidu sita jamin min aw sabatin. Kao fi fi ilmi Allah. Kao odredi sebi da ti je haiz šest ili 7 dana, firin mila. Ku alahu znanju. Znaci, znači to znači preputuje, znači ti sebi odrediš 6-7 dana toko, znači tako žena sebi odredi, a znanje prepusta Allahu džellešanu. Allah zna kad ka, ka, ka je tvoje pravo stanje hajza. Znaci, ješ se dužaš ne može. A, a to je naravno pojašeno u, u, u redosnovim hadisima. E, Ovdje nije spomenuto, ni on e, spomenu tu stvar ovaj kako, kako da zna da žena kad je joj prestao hajz. Kako da zna žena kad je joj prestao hajz, a to je ovaj došlo u hadisma pojašnjeno. Doće nam ovdje kudreti sufret, to ćemo Poslije, Znači, pojašljam da na osnovu dva znaka se zna da je, da je, kože, ne prestao hajz. A to je, ona, pasatul Beda i džefaf, tako zvani. Kasatul da to je, ovaj, bijelo, bijela tekućina da izađe. Znači, kad se završi hajz, žena treba da čeka da izađe bijelina nekakva, tekućina bijela da izađe i kad ona izađe ne se završuje hajz. To je jedan znak. A drugi je znak džefaf, a to je uh, znači da postoji hajza, a da ako žena ispojavi su hoča gdje su hoča znači na na na izazno organu kako ona zna da je su hoča znači provuče to odajiša radijona prenosi ovaj onom hadisu u kojem je došla spominali smo taj hadis da je došla žena pitala Alahu poslanika sallallahu alajhi wasallam kako zna da je završio haidz <clears throat> pa je on to pojašnjava znači ako nema kasatul beda pa ona kaže ako a šta ako nema kasatul beda ako nema bjeline da izađe pa kaže ovaj onaj vidiš tražiš suhočpa. pa dobro kaj, kako i onda da onaj kaži, a išara, poslanik se, poslani, sve poslani za stidijus, kako da se objasnija? Pa kaže ja sam nju uzela i poukla, nastavim, rekla, pa uzmeš krpu i provučeš krpu preko polnog organa i, i znači, vidiš da ti znači, nema ništa, nije nikakvog traga ostalo, to je su suhoća, znači. Nije ostalo nikakvog traga na na, na krpu, na platnost koji, koji se provuče preko polnog organa. Znači, to je dva znaka na koji se zna da je završen period period hajsa duša posu ode kuđrate sufetu posle pače da ne da ne žurim stime. Što spomen tu hadisma. Kaže do na kraj kaže la da la kalil haydi wala aktarihi karno madukaza na najmanji period haizana i najveći. Da se kaže jel, najmanji haiz može biti dan ili noć. Najviše može biti 10 dana, 15 dana i tako dalje. Neki učeniaci govorili ovde zato, zato zato ima smisla spominati. Neki su drrživali na osnovu većine slučajeva pa kaže jel, naj, neki učitelji znači nema dokaza za to za znači, to kaže nema dokaza da kažemo da najmanji hajz može biti jedan dan jedan noć u kojoj žene bude krv se pojavi manje jednog dana jedno noći to se ne tretira haidz za tako nešto treba dokazelo ibret je znači osnovni je ibret u po pitanju haizda da se pojavi krv haizda znači koja je prepoznatljiva ovo drugo znači ako, ako se ne može na osnovu krvi onda se ide na osnovu to, to običaj praksa koja je bila prethodna a on, ako ne može tako onda se odredi 60 dana I zanimanje lečenća kaže la dela ila ala mudertil tuhri baina haydatain nema dokaza kaže za period čistoći između dva hajza odnosno da da ka se kaže recimo da period čistoće mora biti 22 22 3 dana oniš oni 7 ili 8 ili 6 dana je period hajza. tako nešto znači nema dokaza u, u vjerodostonnim hadisima niti u slabim, da se možemo naslanu toga povoditi da kažemo elaj ovaj, da su to neka mjerila neka pravila obično se to vraća na samu prirodu ženije znači organizam žene kod žena nije isti i shodno njenom organizmu dešavaju i, i razlike se ovi dešavaji kod žena Neki imaju duže neka neki kraći Neke imaju poremećaje, neke nemaju poremećaje. Neke imaju istihazu, neke nemaju, glavno većina žena nema istihazu, a ali imaju ovaj takozvani oni izovori iscjetke neke, vazda nešto izlazi kod njih. Imaju te iscjetke, pa se onda i tu pomiješa, jel to, jel to nečistoća njina, nečistoća, bilo pranje, ovo, ono i svašta nešto. Ovaj I zato je ovaj poželjni da muž zna neke osnovne propise ovo ovdje, jer, jer nas to nekad kod han ume iskomplikovati, ovaj, pogotovo ako mnoge od njih ne razumijeli, naučio ove propise, pa onda malo malo, ako ti nećeš da usvariš stvariš, da malo malo moš nekog zvat pitat. Jel mi sad, kak ka god imali početak ili kraj, hajza, pitaš, jel je je je završila, nije završila, šta će sad rati, jel treba naklank namaziti, ne treba naklank namaziti, to da zamorno i naporna Ako to žena ne nauči i ne riješi, još i muž ne zna. Dobro, što se tiče, hajza, to je to znači, naj, uh, najbitnije stvari.